Uživo rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Evo, kolegica Ivanka me lijepo dočekala. Rado bi zapjevala s njom kao glazbena urednica u duetu, ali evo, morala sam samo šutiti i pjevati u sebi. Svaka časta, Ivanka, lijepo si to otpjevala. Poštovani slušatelji, i dobrom večer. Moram priznati da je ovdje jako uzbudljivo i ja sam uzbuđena i drago mi je da sam dio ovog povijesnog trenutka za Hrvatski radio. Moje ime je kao što rekla kolegica Ivanka Đurđica Ivanković, ja sam glazbena urednica i glazbena producentica na Hrvatskom radiju i to već 31 godinu od ovih 100 slavljeničkih. Ja često volim reći da su moji početci bili još na staroj adresi Hrvatskog radija, poznata Šubićeva ulica. Glazba je moja profesija, ali ja vam neću večeras pričati o glazbi, nego ću vam pričati o sportu kojim sam se bavila. <kuh> možda će se sjetiti neki dugogodišnji slušatelji drugog programa jer su kolege prije 15 godina često spominjali u eteru drugog programa Moj sport, govorili su o meni kao sportašici, o mojim utrkama o mojim putovanjima i mojim uspjesima i ponekim neuspjesima sve to dio sporta dakle radi se o rolanju tako je, govorit ću vam o rolanju, o rekreativnom rolanju i brzinskom rolanju koja je bila i moja disciplina a ako ostane vremena rado bi spomenula i neke meni zanimljive utrke na kojima sam ja bila. Zahvaljujući Rolanju proputovala sam Europu uzduži i popreko i natjecateljsko rolanje u Hrvatskoj nažalost ne postoji, o tom se sportu ne govori u medijima, pa je zato manje poznata činjenica da se um, uopće održavaju utrke u ovom sportu. I zato smo mi kao savez uglavnom putovali van granica Hrvatske na utrke. Tako sam sudjelovala jedne godine u Austrijskom Kupu, zatim u talijanskom Kupu više godina za redom i redovito smo odlazili na europska i svjetska prvenstva dok sam bila u Inače, natjecateljsko rolanje je jako popularno diljem svijeta, dakle osim brzine za ovaj sport jako je važna i izdržljivost. A da se sad vratimo na same početke ovoga sporta, dakle daleke 1736. godine prvi zapis o korištenju koturalki potiče iz Londona, ali nažalost time izumitelja se izgubilo. 1819. godine prve patentirane koturaljke napravio je Francuz. Ove koturaljke bile su dosta slične današnjim rolama, Nekakva, nekakve pretječe. 1979. godine amerikanci brata Scott i Brennan Olson u suradnji sa Chicago Roller Company izradili su prve in-line role jer traže mogućnost ljetnog treninga i hokeja. Ako niste znali, brzo klizanje i brzo rolanje su srodan sport, ali to o tome nekom drugom prilikom. 80. i 90. godina prošlog stoljeća jedna američka firma Počinje sa serijskom proizvodnjom inline rola. Bum u Hrvatskoj u sportu rekreativnom dogodio se 90. godina kada je zaista postala masovna rekreativna aktivnost. A to je omogućio i zagrebački jarun koji je imao uvjete upravo za rolanje zahvaljujući stazi koja se proteže oko jezera u dužini 6300 metara. Koturaljkanje ili rolanje zapravo je na svim kontinentima jako popularno i to od Europe, Sjeverne i Južne Amerike, od Dalekog Istoka, Kine, Japana i Koreje, Novog Zelanda i Australije. Od 1966. godine održava se svjetsko prvenstvo svake godine, a najbolji roleri ovog sporta dolaze, nećete vjerovati se, najviše osvojenih zlatnih medalja od te 1966. pa do današnjih dana iz Kolumbije. Zato Satim, na drugom mjestu su Amerikanci, treći je Italijani, satim Francuzi, Argentina, Španjolska, Belgija, Kina, Južna Koreja i Novi Zeland. E, brzo grolanja kao sporta nema u olimpijskim natjecanjima, nažalost nije ušao u olimpijsku obitelj, iako je bio promocijski sport u Barceloniji daleke, sad već 1992. godine i nažalost ne možemo gledati brzo rolanje i natjecanje brzog rolanja na olimpijadama, iako je to vrlo zanimljiv sport za gledanje i jako je dinamičan i uzbudljiv. <kuh> Inače, inline rolanje je među 20 najpopularnijih sportova u svijetu. Milijuni ljudi su izabrali rolanje kao oblik rekreacije zato što je to zabavan i dinamičan sport. Budući da se aktivira cijelo tijelo, značajno utječe na jačanje svih mišićnih skupina, posebno mišiće nogu, stražničca, bedara, trbuha i leđa. Osim toga, redovitom aktivnošću rolanje poboljšava izdržljivost i opću kondiciju, jača kardiovaskularni i respiratorni sustav. Osim fizičkih prednosti, pomaže da se i mentalno relaksirate, jer tijekom rolanja, ali i nekih drugih kardiovaskularnih aktivnosti, u mozgu se luče endorfini, tvari koje popularno nazivaju hormonima sreće, jer pruža osjećaj zadovoljstva, opuštenosti i ispunjenosti pozitivnom energijom. Osim toga, boravkom na suncu dobijete i dozu D vitamina. Zaista je pregrš prednosti od ove zabavne aktivnosti, a ja se usuđem reći da je rolanje aktivnost za sve starosne dobi. Pa zašto se ne bi ju i rolali? A jeste li znali i ovu činjenicu Rolanje je jedan od najsigurnijih sportova. U rolanju ima manje povrijeda nego u biciklizmu i trčanju, na primjer. Nema stresa podloge kao kod trčanja, što znači da nema opterećenja na zglobovima. Pri srednjem intenzitetu rolanja za sat vremena pređete otprilike 20 km i potrošite 500 i više kalorija. Da bi se uspješno rolali, potrebno je zapamtiti osnovna pravila sigurnog rolanja, a to je nositi zaštitnu opremu kacigu, štitnike, zadlanove, laktove i koljena, proći bar 10 sati škole rolanja, naučiti kočiti s kočnicom, kontrolirati brzinu i poštivati prometna pravila ukoliko se rolate na javnim površinama, to jest prometnicama rolanje zahtjeva savladavanje specifične motoričke vještine kao i u skijanju a to je dinamička ravnoteža za koju treba jedno kontinuirano vremensko razdoblje da se ta vještina savlada i da uživate u rolanju često se kod početnika pogotovo samoukih događa greška da ne prebacuju težinu tijela s jedne noge na drugu i tako nauče krivo rolati što kasnije se teže ispravlja jer krivim rolanjem, a ima i toga Nikada nećete moći postići veće brzine, a vjerujte mi, sigurno ćete htjeti. Zato savjetujem svima koje privlači rolanje kao rekreacija da obavezno prođu osnove u školi rolanja ili s nekim instruktorom rolanja koji će vas uputiti u te tajne rolanja i tako brže i lakše savladati osnove. Svaka rekreativna rola ima i na desnoj nozi, na desnoj roli kočnicu. Zašto na desnoj? Pa je jednostavno je objašnjenje. Većina populacije su dešnjaci, pa je dominantna desna noga, što naravno onda omogućava i lakše učenje kočenja. Ja sam izuzetak, ja sam totalna ljevakinja, ali evo ja sam ipak uspjela savladati kočenje desnom nogom. I važna napomena još za početnike koji žele početi rolati. Prvi dan na rolama svakako treba provesti na travnatoj podlozi jer je spora i lakše se kontroliraju role i osnovni stav. Na travi se uči osnovni stav, hodanje u vestavu, razna gibanja naprijed nazad, lijevo desno, sve su to vježbe da se opustite i sprijateljite sa rolama. Tako usavršite osnovni stav i naučite ga sami kontrolirati. Isto tako ono najvažnije u rolanju je dinamička ravnoteža koja se od prvog dana vježba. Ključni moment rolanja je naučiti prebacivati ravnotežu u kretanju s desne noge na lijevu. Dok jednu rasteretite jer ju pripremate za novi korak, drugu opteretite i uvijek tu opterećenu nogu kontrolirate da vam je u centru težišta tijela. Gdje se nalazi centar težišta tijela nalazi se ispod pupka točno dolje na podlozi. Nikako ne sa strane jer u toj poziciji nije moguće pravilno prebacivati težinu s noge na nogu. Često je pitanje je li rolanje poput vožnje biciklom, jednom kad naučite ne zaboravljate, rolanje je ipak složena motorička vještina od biciklista, složenija motorička vještina, jer za savladavanje tehničkih elemenata treba duže vremensko razdoblje, ali kad dođete do te razine onda se više ne zaboravlja. Koje su razlike između rekreativnog i brzog rolanja? Kao prvo, razlika između rekreativnog i speed rolanja je u samoj roli. Cipele su od karbona, plitke su i dosta su tvrde, moraju stajati čvrsto uz nogu, tako da je skločni glob slobodan i radi pokretljivosti i postizanja brzine. Već je promjer kotača, uglavnom na brzim rolama 100 i 110 mm, što znači da je i osovina kotača puno dužana nego na rekreativnoj roli, a upravo to omogućava i postizanje velikih brzina. Druga glavna razlika je sama tehnika rolanja. Kod brzog rolanja se koristi takozvani, takozvana double push, kao neko do, dvostruko od, odgurivanje. Položaj tijela je u dubljem čučnju, odnosno savijenih koljena i nagnutim trupom prema naprijed. Time se posti, postiže veća amplituda odgurivanja u stranu, i dužeg grolanja na jednoj nozi Brzo rolanja je specifičan sport I tu se mora savršeno vladati Održavanjem dinamičke ravnoteže Jer bez te motoričke vještine Nema rolanja Inače što se tiče natjecateljskog rolanja Brzo rolanja ima dvije grane Rolanje na pisti i rolanje na cesti. S obzirom da nigdje u Hrvatskoj ne postoje piste za rolanje, bili smo osuđeni samo na cestovno rolanje koje se sastoji od dužinskih utrka polumaratona i maratona, odnosno 21 ili 42 kilometra. U Zagrebu postoji samo jedno i to ne sasvim sigurno mjesto za trening, Zagrebački jarum gdje smo svakodnevno trenirali 12 godina. Kao i znamo šalju reći da sam tamo ostavila puno znoja i ponešto krvi. Kao što sam rekla na početku, za ovaj sport je osim brzine važna izdržljivost. Mi smo inače putovali puno po inozemstvu i najčešće se natjecali u talijanskom i austrijskom inline kupu, gdje smo postizali i odlične rezultate. Također smo sudjelovali na svjetskim i europskim prvenstvima. A sudjelovali smo timski i u francuskom Lemanu na utrci 24 sata rolanja. Bilo je to nezaboravno i lijepo iskustvo. A jeste li znali da se ove utrke u brzom rolanju voze i na pisti Formule 1 e da Tako smo mi 2011. godine se odvažili na tu utrku u Francuskom Lemanu, gdje smo vozili utrku 24 sata, pa evo nešto slično kao i ovaj Guinness, ovaj, on će malo duže trajati od naše utrke u Lemanu, 24 sata, inače to je već tradicionalna utrka u Francuskoj gdje, gdje se, koja se organizira od 2000. godine na poznatoj stazi u Lemanu gdje se voze svjetske piste formule, svjetske utrke formule 1, Inače je ta lebugati staza, dugačka je 4180 metara i brza je i za mene je bila zapravo zgodna za rolanje jedno drugu koju ću vam kasnije spomenuti je puno teža. <kuh> dakle u Le Mans smo išli kao, kao tim, inače se na tu utrku možete prijaviti solo, to su kategorije solo, kategorija kategorija para i kategorija timova. Mi smo bili tim, nas je bilo deset, pravila su takva da smo se rasporedili od 1 do 10 redosljed kako smo izlazili na pistu i tog smo se redosljeda držali i nakon od prvog do desetog kad prođemo ponavlja se isti ciklus po istom rasporedu i tako smo izlazili na pistu, svakog nas je zapala jedna Uh, jedan krug napisti u prosjeku jedan sat. I tako smo vozili od jednog dana popodne tri sata kad smo krenuli do sljedećeg dana tri sata popodne, uspješno smo završili tu utrku. Bilo je zanimljivo u slobodno vrijeme koliko smo ga imali bili smo smješteni u pit stopove. Tamo su nam bile zone za odmor, tamo smo spavali, nosili smo svoje ležaljke i vreće za spavanje i to nam je bilo odmora koliko smo uspjeli ugrabiti između svojih krugova na pisti. Naš rezultat je bio 47. mjesto u ukupnom poredku od 615 ekipa. 13. mjesto u kategoriji, a sve skupa smo napravili 668 km u 24 sata. Inače rekord uh, koji je ređenih najviše kilometara je iz 2015. godine kada je jedna muška ekipa prešla u 24 sata 916 i pol dakle zaista svaka čast. O, osim lemana evo sad ću spomenuti brzo još jednu pistu, gdje sam se također pf, vozila, vozila sam utrke na pistama za Formulu 1, također još jedna spoznata svjetska pista, to je pista u Imoli, u Talijanskoj imali blizu grada Bolonje. Na toj pisti sam čak vozila dvije utrke 2006 na svjetskom prvenstvu i 2009 tu je bila organizirana utrka u sklopu Talijanskog Inline Kupa to je poznata pista Autodrom Enzo i Dino Ferrari kasnije su promijenili naziv nešto sam malo googlala ta pista nije upotrebio 2006. godine tamanka smo mi te godine imali utrku bila je do 2020. zatvorena znate svi sigurno ljubitelji Formule 1 na toj pisti je bilo dosta nesreća tamo je i nažalost poznati vozač Formula 1 Arton se na 1994. poginuo dakle ako mene pitate koja je teža i opasnija pista sigurno je imola ja sam prestala rolati 2012. godine i nakon mene više nije bilo seniorki koje bi nastavile mojim putem, tako da još uvijek držim hrvatski ženski rekord u maratonu od 42 km na rolama kojih sam odvozila za sat i 24 minute, a ostvarila sam ga u Berlinu na Berlinskom maratonu 2011. godine. Prosječna brzina, za one znatiželjne, imala sam 30 km na sat prosječne brzine na tim malim kotačima. Inače, Berlinski maraton je najmasovnija rolerska utrka, također bi rekla također bi rekla iz Mans, jer tamo sudjelo je preko nekoliko tisuća, kao i na Berlinskom maratonu, iz cijeloga svijeta i redovito se na Berlinskom maratonu postavljaju u svjetski rekordi i evo za sada rekord drži belgijanac Bart Swings, koji je ovu utrku od 42 kilometra u Berlinu završio za 56 minuta i 45 sekundi 2022. godine i mislim da još uvijek drži svjetski rekord. Poštovani slušatelji, vi u režiji, evo mojih 15 minuta je brzo iscu orilo, moram reći. Ja vas sve lijepo pozdravljam, želim vam sve najbolje, sretnu, uspješnu, veselu novu godinu, budite sretni, veseli, zaljubljeni i lijep pozdrav svima.